și în și pe pământ, mi tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care aduce cu multă bucurie și cu dragoste, iubiți ascultători, programul Let 029 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina vieții. Studiul textului nostru de astăzi, iubiți ascultători, ne aduce la Luca, la capitolul 2, cu versetul 20, unde citim despre împrejurările minunate, despre descrierea minunată pe care a făcut-o apostolul Luca în legătură cu nașterea Domnului Isus Hristos. Desigur, ne arătăm nerăbdarea ca, înainte de pătrundele în lecțiune anunțată, să aflăm ceva noutăți în legătură cu lucrarea, dar el a fost lepros. În lecțiunea trecută am început să vorbim despre atribuțiunile unui lepros, așa după cum le găsim descrise în cartea Leviticului, capitolele 13 și 14, din care ne ocupăm de o vreme, și am văzut acolo că după ce preotul îl declară curat, lucrare care într totul aparține preotului, leprosului îi de acum niște sarcii, niște îndatoriri. Am citit în lecțiunea trecută că prima treabă, pe care trebuia să o facă el, era să-și spele hainele. Astăzi aflăm că reprosul curat, care era declarat curat de către preot, trebuia să mai facă ceva după spălarea hainelor, și anume să-și radă tot părul. Deci am citit în lecțiunea trecută versetul de la Leviticul, de la capitolul 14 cu versetul 8, și acolo vorbește despre această curățire a hainelor și despre a-și rade tot părul. Pentru israelit, conform legii, era interzis aș face chelie pe cap și a -și tăia colțurile de la barbă. Aceasta este scris la Leviticul 19, versetele 27 și Leviticul 29, versetul 5. Acestea erau o rușine. Acum însă, tot părul trebuia să dispară, tot ceea ce ajuta la frumusețea și slava firească trebuia să cadă. Tot ceea ce era potrivit ca să ascundă vreo necurăție, trebuia cu orice preț să fie înlăturat. Când cineva este curățit prin sângele lui Isus Hristos, căci așa după cum am anunțat la fiecare lecțiune, curățirea leprosului din Vechiul Testament este o imagine a lucrării de curățire pe care o face Domnul Isus sufletelor noastre ale omului. Deci, când cineva este curățit prin sângele Domnului Isus Hristos, va putea descoperi curând, că este chemat să urmeze o care potrivită cuvântului Domnului și să ia parte la înjosirea Domnului Isus Hristos. Și dacă noi nu ne putem da seama în ce măsură capul ras aduce rușine și dispreț asupra acelui om, atunci găsim în Noul Testament o descriere clară a căi de suferință de pe vremea apostolilor. La Evrei 10 cu 33 citim, Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul insultelor și necazurilor. Și Moise a ales mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, cum citim la Evrei 11, 25 cu 26. Iată deci care era simbolismul raderii părului. Aceasta arată că noi cei mântuiți trebuie să luăm locul împreună cu Domnul Iisus să fim balgiocoriți și să suferim insulte și necazuri din partea oamenilor. Puțin mai departe, încă tot în Evrei, suntem îndemnați ca și noi să suferim bagiocorirea Domnului Isus, cum vedem la Evrei 13 cu 13. Însuși, Domnul Isus a cunoscut această bagiocorile și putea spune: Tu știi ce jignire, ce rușine și ce bagiocură mi se fac? Toți vrăjmașii mei sunt înaintea ta, Doamne Tată! Disprețul mi-a frânt inima și sunt și de apăsare. Aștept compătimire, dar degeaba, aștept mângâietor și nu găsesc niciunul. Acesta este un text din Psalmul 69, versetele 19 și 20. Nimeni nu a gustat atât de adânc disprețul și bagiocura ca Domnul Isus, Dar tu și eu, care credem în Domnul Isus, avem favoarea să-L urmăm în mică măsură pe aceeași cale. O, de a aceasta ca o bogăție mult mai mare decât ce ne-ar putea oferi sărmana lume? În mijlocul unui popor, în care de obicei fiecare bărbat avea un păr bogat și o barbă stufoasă, ce spectacol caragios ar fi putut să fie pentru public să vadă un bărbat cu totul ras pe cap? Ce multe priviri bajocoritoare trebuiau să-l fi urmat pe bietul lepros! Dar oare nu merita să le sufere? Nu era acum mult mai bine să fie curățit și să fie adus înapoi în adunarea lui Dumnezeu decât să rătăcească în afara taberii și să strige mereu necurat-necurat? Iubiți ascultători, încheiem aici episodul pregătit pentru ziua de astăzi. Am aflat deci însemnătatea, simbolismul curățirii leprosului după ce era declarat curat. Cu alte cuvinte, noi, după ce ne întoarcem la Domnul Dumnezeu, Trebuie să suferim împreună cu el o cara, să ni se spună pocăiți, rătăciți, dar aceasta este cu mult mai bine și mai fericit pentru noi decât fiind acceptați de ei să mergem împreună cu ei la pierzarea veșnică. Domnul să ne ferească de așa ceva. Mulțumim, Doamne Suse pentru o nouă descoperire pe care ne-o dai și ne pregătești și ne arăți ce mare fericire este să fim cu tine pe drumul bajocoririi, decât fără tine pe drumul slavei, de o clipă a păcatului. Ajută-ne ca și în minutele care urmează, să înțelegem mai bine acest adevăr, să primim curățirea sângelui tău și, suferind împreună cu tine, să ne putem bucura cu tine o veșnicie întreagă. Amin! Nici când am să încerc, atâmpie resovestesc, să-ți cânt, de glorie, mie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 Și viață, pe veci, de veci ne Învierea și înălțarea Domnului Isus la cer ne-a fericit pe veci de veci. Iubiți ascultători, suntem în versetul 20 de la Luca la capitolul 2, unde Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne relatează în continuare întâmplările în legătură cu nașterea Domnului Iisus, vorbindu-ne despre păstori. Iată ce spune versetul. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Iată câteva cugetări pe marginea acestui verset. Ce poate fi mai frumos și mai folositor pentru credinciosul lui Dumnezeu? Ca atunci când pleacă sau când se întoarce, să slăbească și să laude pe Dumnezeu. A lăuda pe Dumnezeu este totdeauna timpul potrivit. Păstorii, spune versetul, sau au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele văzute. Când lauzi cu adevărat pe Dumnezeu pentru toate lucrurile, cum ar fi pentru câștig și pentru pierderi, pentru sănătate și pentru boală pentru biruințe și pentru înfrânge. Atunci nu mai ai niciun motiv să fii trist, atunci dovedești că predarea ta în mâna Domnului este o realitate și nu numai o vorbă goală. Frământarea, nesiguranța și lipsa bucuriei în viața creștinului sunt roadele nepredării lui 100% Domnului Iisus și dovada unei credințe care este numai o formă goală. Numai cine se odihnește în Dumnezeu îl poate lăuda cu adevărat și îi poate mulțumi pentru toate lucrurile. Aflăm, deci, că păstorii s-au întors slăvinci și lăudând pe Dumnezeu. S-au întors altfel decât cum au plecat. Dacă nu ei fi văzut slăvin pe Dumnezeu, ai fi zis că nu s-au întâlnit cu El. Nimeni nu se întoarce de la întâlnirea cu Domnul Isus și cu adevărul Lui, cu o nouă față adevărului, așa cum s-a dus, ci întotdeauna vine schimbat. Care este starea noastră după ce ne întâlnim cu o nouă descoperire din partea Domnului? Îi înălțăm noi o cântare de mulțumire și de laudă pentru tot ce am văzut și am primit? Ar fi bine să ne cercetăm. Păstorii au izbucnit în laudă față de Dumnezeu, pentru că văzusere în tocmai ceea ce li se spusese. Credința lor nu i-a înșelat. Când pleci în greabă, acolo unde te trimite Dumnezeu, totdeauna te întorți plin de bucurie și de biruință, slăvin și lăudând pe Dumnezeu. Toate făgăduințele lui Dumnezeu, arătate în cuvântul său, se vor împlini în tocmai dacă noi, la fel ca și păstorii, părăsim totul ca să mergem pe calea și spre ținta arătate de el. Păstorii nu s-au mulțumit numai cu aflarea veștii, ci au mers să vadă. Credința lor era o credință lucrătoare care i-a mișcat din locul unde erau, din ocupațiile lor și i-a dus acolo unde se afla pruncul. Adevărata credință! nu este aceea spusă cu gura, ci este aceea care te mișcă din vechiul tău loc și te duce acolo unde se află Dumnezeu adevărul. Adevărata credință este aceea care îți transformă viața. Cu mulți ani în urmă, în prima mea tinerețe, când prin natura serviciului mă aflam într-o casă undeva la țară, în timp ce stam de vorbă cu care oarecare neamitică, proprietarul casei, acesta fuma o țigară care, nu știu cum, scotea un vărătuci de fum, de începusem să nu ne mai vedem unul cu altul. Și chiar lângă noi, acolo, era o icoană. L-am întrebat atunci, în glumă, Ne neamitică. Cum să împacă spuntul ăsta al dumitale după perete cu buruiana dracului? Desigur, omul a rămas cam încurcat. Dar de acolo mi-a rămas o întrebare care ni s-ar potrivi, poate și nouă, cine știe, unora dintre noi. Cum se împacă mărturisirea de credință pe care o faci și... Toate ceremoniile de credință cu viața de păcat pe care o trăiești, e bine să ne gândim și la aceasta. Așadar, adevărata credință te mișcă din vechiul tău loc și te duce acolo unde se află Dumnezeu adevărul, mișcându-te deci din viața ta de păcat pe care ai trăit-o mai dinainte, trăind o viață nouă. Dacă aceasta n-a avut loc în viața ta, să nu te înșeli numai. Hai, așa cum ziceam de bietunea mitică. Ai o poză moartă, o mărturie fără valoare. Ajungi să lauzi pe Dumnezeu dacă crezi și dacă nu ești leneș ca acești păstori care s-au sculat din locul în care erau și s-au dus să vadă. Rezultatul acestei atitudini a fost că s-au întors oameni noi slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Credința vie și adevărată se mișcă totdeauna în direcția lui Dumnezeu, cercetând, și adâncind necurmat cele spuse în cuvântul său. Mulți dintre noi spunem că suntem credincioși. Și spunem că suntem credincioși numai pentru că mergem la Paște și la Crăciun la biserică, sau la anumite sărbători, sau alții care merg la adunare regulat duminică de duminică, dar aceasta nu înseamnă deloc că ești creștin. Credința vie se mișcă totdeauna în direcția lui Dumnezeu, cercetând și adâncind necurmat ce le spuse în cuvântul său. Cele auzite cu ocazia mergerii la adunare, trebuie spăstrate în inimă, la fel ca Fecioara Maria, și cugetând și meditând la ele în fiecare zi cu rugăciune. Cine astfel face, se cunoaște. Îl vei vedea slăvind și lăudând pe Dumnezeu ca și păstorii. Numai în urma cercetării se convinge tot mai puternic omul că cele spuse sunt în tocmai, nu doar că l-ai auzit la Paște și la Crăciun. După întâlnirea cu pruncul Iisus, păstorii vedem că au fost alți oameni, ei de acum slăveau și lăudau pe Dumnezeu pentru minunata lui lucrare, pentru descoperirea lui, pentru făgăduințele lui. Orice întâlnire adevărată, reală, cu Domnul Iisus, Face schimbare în sufletul omului. Dar tu, iubite ascultător, tu slăvești și lauzi pe Dumnezeu pentru cele ce ai văzut? Ei bine, dacă ai văzut lucrările lui Dumnezeu păstrând cuvintele lui în inima ta, dacă ai văzut împlinirea făgăduințelor lui în viața ta, se cunoaște prin aceea că toată ziua slăvești și lauzi pe Dumnezeu. Dacă nu e așa, dacă lucrurile nu stau în felul acesta, și tu nu ai avut o întâlnire adevărată cu Dumnezeu, apoi gura va fi plină toată ziua de afaceri, de lucrurile lumii acestea, despre modă, despre mașini, despre dolari, despre toate. Ai să minți la tot pasul fără nicio remușcare, ba mai blestem, ba mai invidiezi. De ce? Pentru că credința ta este numai o mărturisire falsă, n ai avut loc în viața ta o întâlnire adevărată și reală, cum au avut păstorii cu Domnul Isus. Cine s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos, se întoarce slăvind și lăudând pe Dumnezeu, cum făceau păstorii. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru harul său revărsat pe pământ prin Domnul Isus Hristos, pentru harul acesta minunat de a ne face ca, după întâlnirea cu El, să trăim o viață fericită de slăvire și de laudă la adresa numelui Lui. În versetul 21, de la Luca, la capitolul 2.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 Haideți acum, iubiți ascultători, ca sub îndrumarea Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu să găsim câteva gânduri potrivite pentru viața noastră și din versetul acesta. Spre exemplu, vorbind despre numele Iisus dat Fiului Lui Dumnezeu întrupat, putem vedea că este numele de taină care cuprinde întregul har al Lui Dumnezeu, revărsat peste omenirea căzută în robia păcatului și a morții. Numele Isus arată dragostea Tatălui ceresc într-o lumină și frumusețe pe care nicio limbă din cer și de pe pământ nu poate grăi în toată plinătatea ei. Numele Isus este tot ce poate fi sublim, mai dumnezeiesc și mai necesar pentru noi pământeni. Dacă se poate spune unui nume minunat, atunci acest nume este Isus binecuvântat să fie el în vecii vecilor. La faptele apostolilor 4, 12 citim căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți afară de numele Isus. Entalmachire, numele Isus înseamnă Mântuitor sau Jehova, Dumnezeu este Mântuitor sau, cum avem în ebraică, Yeshua. Fiul lui Dumnezeu, întrupat ca om, poartă multe nume. Sfânta Scriptură arată peste 100 de nume, dar numele Isus, Mântuitorul, este cel din tăi pe care noi păcătoșii trebuie să-L cunoaștem și să-L știm bine în propria noastră ființă. La Matei 1.21 citim și îi vei pune numele Isus, Mântuitorul, pentru că El va mântui pe poporului de păcatele sale. Pruncul Dumnezeesc a primit numele după misiunea pentru care venise pe pământ, și anume să mântuiască tot neamul lui Adam. Înainte de orice, el este mântuitorul. După ce el este mai întâi mântuitorul pentru un păcătos, poate să fie după aceea domnul, învățătorul, păstorul, prietenul, mirele, preaiubitul iubitul și alte nume care mai sunt date Domnului Isus. Repet, numai cine are pe Domnul Isus mai întâi de toate ca mântuitor, îl are apoi ca Domn și Dumnezeu, păstor, învățător, prieten și așa mai departe. Adevărata venire a unui suflet la Domnul Isus Hristos este mai întâi ca păcătos pierdut, deci la el ca mântuitor, nu la el ca învățător sau ca Domn. Nu poți să-l ai învățător, domn, mire și așa mai departe, până ce nu-l ai mai întâi ca mântuitor. Despre adevărul acesta s-a vorbit atât de minunat, chiar și în deschiderea lecțiunii de astăzi, cu ocazia prezentării curățirii leprosului, unde s-a arătat în chip minunat că leprosul nu putea să ajungă să aibă atribuțiuni de spălare a hainelor, tunderea părului și așa mai departe, până ce mai întâi de toate n-a fost curățit și declarat curat de către preot. Numai după ce preotul l-a declarat curat, a început leprosul să-și aibă atribuțiunile lui. Însuși Domnul Isus ne spune în Matei 11:28: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. După aceea zice, Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Deci, întâi odihna curățirea, adică mântuirea din robia păcatului, izbăvirea din temniță și apoi luarea jugului său și învățarea tainelor sale. Numele Isus, deci, înseamnă mântuitor sau Dumnezeu este mântuitorul. Dacă noi purtăm numele Domnului Isus, trebuie să fim la înălțimea acestui nume, adică să ajutăm pe alții să vină la mântuire, căci purtând numele Lui de mântuitor, noi înșine, prin viața noastră și prin mărturia noastră, cu gura și cu viața, trebuie să fim cale de aducere și altora la mântuire, la mântuitorul. Sfântul Ioan Gura de Aur, într-una din lucrările sale, sare, spune așa. Numele Iisus este înfricoșat și demonilor, și patimilor, și bolilor. Cu acest nume să ne împodobim, cu el să ne îngrădim. Iar învățatul Pascal spune așa. Cine cunoaște pe Isus, cine știe însemnătatea acestui nume, cunoaște rostul tuturor lucrurilor. Părintele Trifă, într-una din meditațiile lui, spune. Numele Isus este viață și putere. Eu nu cred numai într-un Isus care șade de -a dreapta Tatălui, ci cred mai ales într-un Isus care umblă și astăzi pe drumuri din sat în sat, din oraș în oraș, de la suflet la suflet. Eu cred într-un Isus care bate la ușa inimilor. Eu cred într-un Isus care bate și la ușa inimitale, tale, drag ascultătorule. Eu cred într-un Isus care vrea să fie al tău, vrea să petreacă în casa ta, vrea să-ți fie mântuitor personal și stăpân. Încheia citatul. Un alt credincios, fratele Ion Marini, spune cu privire la numele Isus: Iisus, iată singurul punct, singurul centru, la care se reduce totul, și cerul, și pământul. Sundar Singh, un credincios indian, spunea răspicat, când vom trăi cu el, vom ști cine este Isus Hristos. Așadar ne ocupăm de gândul sugerat de versetul acesta, i-au pus numele Isus. Din felul cum au ascultat Maria și Iosif de Înger, punând Fiului lor numele Isus, nume pe care Dumnezeu l-a ales, învățăm ce înseamnă credința. Ei nu s-au îndoit nicio clipă de cele spuse de Dumnezeu prin Înger, cum că pruncul acesta va fi Marele Mântuitor al întregului neam omenesc, deși s-a născut în condiții așa de grele și l-au văzut așa de mic. Cu numele Isus. Dumnezeu le dădea dreptul și lor și nouă să așteptăm totul de la acest prunc. Numai prin Iisus căpătăm toate drepturile, căci pentru aceasta a venit El pe pământ. Deci, când a venit ziua șaptea, ne spune Luca, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Isus. Ziua a șaptea a a trecut pentru pruncul israelit fără a-i aduce vreo schimbare. Dar vine ziua a opta, începutul unei ere noi, unei zidiri noi. Iată că el este primit în comunitatea poporului lui Dumnezeu. Este deci nădejde pentru el. Și pentru noi, chiar dacă am trăit un timp care ar fi fost îndeajuns pentru Sfințirea noastră de plină și noi nu am primit încă cele așteptate, este totuși nădejde pentru sufletele noastre însetate. Vine ziua 8 Așadar, când a venit ziua a a când trebuia am tăiat împrejur. Domnul Isus a urmat calea poporului său evreu, căruia i se dăduse prin Avram porunca tăierii prejur, în facerea 17 cu 10. În exodul 19 cu 6, scrie că cei ce vor păzi legământul vor fi o împărăție de preoți și de împărați, un neam ales. Domnul Isus, prin tăierea prejur, a vrut să ne dea primul exemplu urmând calea lui Avram. El s-a făcut părtaș acestui popor alăturându-i se și păstrând legământul. El a venit supus și smerit ca să ne învețe și pe noi același lucru. În Roman 15,8 scrie, Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii prejur, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților. Iar la cu 4,4 citim că de aceea s-a născut Hristos sub lege, ca să ne arate că legea era un îndrumător spre Hristos. Domnul Iisus, deși fără păcat, s-a lăsat tăiat prejur ca un păcătos de rând. A făcut și lucrul acesta ca să ne arate adevărata smerenie și adevărata ascultare. El nu s-a făcut numai păcat pentru noi, ci și ascultător. Până la cruce, Domnul Isus a trăit ca un adevărat israelit pentru a ne arăta că numai Golgota poate birui legea. Primele picături de sânge ale Domnului Isus, pentru răscumpărarea noastră au fost picăturile de la tăierea amprejur. Ele s-au unit cu sângele care a curs din belșug pe cruce pentru ca astfel mântuirea noastră să fie de plin asigurată și numele Isus, Mântuitorul care i s-a dat cu ocazia tăierii prejur, să fie pe deplin îndreptățit. Slavă și închinăciune aduce Marelui nostru Mântuitor, Isus Hristos, acum și în vecii vecilor. Amin. Iubiți ascultători, cu acest inde slavă pe buzele și în inimile noastre, anunțăm încheierea programului L029. Veți asculta în continuare o cântare. Care dorim să vă fie o inspirație pentru un in necurmat de slavă și de laudă la adresa Domnului Isus Hristos. Mulțumim și lăudăm pe Domnul, Dăgătorul Noilor Este Ha. Privegem să nu ne prinde somul. ci să ducem ce fel